un 4 Molt bona tarda família, dos quarts d'avui d'aquest 31 d'octubre del 2014 sigueu molt benvinguts i molt benvingudes a una nova edició, aquesta també superespecial des de la taverna a la menuda de Cerdanyola del Pim Pam Pum, el programa de música combativa de Ràdio Trama <música> Quina alegria, quina patxoca, quina joia, quin goig poder estar aquí a la menuda, la taverna del rotllo de Cerdanyola del Vallès, un pim-pam-pum tour, aquesta vegada per celebrar la castanyada, per fer 140 programes d'aquest programa de música combativa. Com sempre, per, per iniciar el, el programa, ja començarem per sentar a la gent de la taula, una taula nodrida, tot i que encara ens falta un company per arribar. A la meva banda dreta tenim a l'inconfusible la gardela de Mollerussa, el boi millor de Bellpuig, Enriqui, què passa, guapo? Com estàs? Hola, família. Molt bé, molt bé. Aquí una mica liat, ara. Eh? Una, una mica liat, una liat. miqueta nerviosos i nerviosos, imagino, perquè sí, és una miqueta especial. Estem aquí davant de tota la gent que ha vingut aquí a veure'ns a la menuda, que hi ha per aquí la Noé, hi ha l'Ivo, hi ha el Carlos, hi ha, bueno, està ple de gent, hi ha el Gonzalo, i ha molta més gent que està per darrere, el Ferranet, bueno, més gent també per, per aquí a la menuda. Uh, seguim presentant a la meva altra banda de la taula tenim el Quim, el company del Càndido, de la Terrassa. Què passa, guapo? Avui hem pogut també constatar en persona. Genial, ha sigut genial poder estar aquí. Bé, sembla que hi ha hagut algun problemilla amb el micro. Però, bueno. però tot genial, estem aquí és un plaer. I, tant, que sí, i també al seu costat uh, tenim la, la nostra col·laboradora, la nostra col·lega de Barberà del Vallès, la Mirelleta, que passa Mira com estàs guapa. Hola, què tal? Bé? Ja ten una venia. Eh, sí, però... ja tenien ganes quet anés a venir sí, sí. amb els teus hits molt bé molt bé molt bé guapa. i acaba d'arribar acabat d'arribar acabat acaba de sortir del fort, millorit de la feina el Manolo. <laughs> Què passa guapo. Bones. Ja pensàvem que, que començaríem sense tu. Sí, mira al final com sempre arribo ja tinc time. Última hora però, però sempre també carregat de bona música i, de, i dels millors comentaris. i uh... Si us assembla, començarem amb el primer tema del, del programa, començarem amb la música combativa del Pim Pam Pum. Em sembla que arranca el Quim. Què ens portes, guapo, per, per començar? Doncs mira, ara sí, sense problemes. Doncs aquí us podem dir que us porto una cosa sensacional. És una bogeria de les meves, jo, ja m'aníeu coneixent i inconfusiblement porto bogeries, fricades rares. Doncs avui una cosa que ve d'Argentina, però que ve de fa molts anys, de 1901, i segurament és el dels primers tangos revolucionaris i s'havia de posar el Pim Pam Pum. Es diu Guerra a la Burguesia i és un tango revolucionari argentí de 1901, plenament anarquista i combatiu. El Pim Pam Pum. Aquí el teniu. Guerra la gente burguesa de color que chupa la sangre humana del pobre trabajador mientras los unos revientan a fuerza de trabajar otros se pasan la vida vagando sin cesar otros Se pasan la vida vagando sin cesar. Es un deber justo y leal que el pueblo luche por la existencia. Es un deber justo y leal que el pueblo luche por la existencia. Verán. El que más trabaja no tiene ni que comer y aquellos que nada hacen disfrutan a su placer ya que el derecho a la vida no... De gran rival, obreros tened consciència i guerra al diós capital obreros tened consciència i guerra al diós capital I millorar per la manera de començar tranquillets com sempre tranquilletes com sempre el Pim Pam Pum, programa de música combativa de raidrama per a aquelles que no ho sabeu, eh, ens agrada posar tangos, però també ens agrada el hip hop i ens agrada el Rick ens agrada l'escà, el punk i el hardcore i tantes i tantes músiques, música combativa, música anticapitalista, música antiracista, música contra el patriarcat i música antitifixista. Bàsicament seria això, em sembla que li toca el Riqui tirar el següent I, hit. I una, més, I una més, també música per, per nosaltres, que és com la que porto ara, porto un, un temilla del meu amic Producto Interior Bruto, o oh. des de Madrid. Que no falla, que, eh? Que no falla, no falla, era una bona ocasió per portar aquest tema que es diu Os he visto i la vull dedicar a tota la penya de per aquí Tanyola que, que ha compartit lluites amb mi en algun moment. Sí que te'n vist, sí. Per tots vosaltres. Fumli! Sí. Vos he visto contento y a punto de petar. Vos he visto exportaros por aquella lo que creéis. Y ya que pasa el tiempo y ya y permanecéis. Os voy vueltas a cómo mejorar. Pensando en ciertos temas que os preocupan de verdad. os he visto correr, atacar y escapar. os he visto planeando y os he visto disfrutar. Y sé que tengo suerte de teneros cerca. No encuentro belleza en los que nunca se revelan. Sé que tengo suerte de teneros cerca No encuentro belleza en los que nunca se revela Y ahora que os he jodidos cuando algo sale mal Llegando a las de con paciencia y dignidad. Os he visto tirar pa'lante con lo poco que hay. Os he visto tirar pa'lante con los pocos que hay. Os he visto reírnos hasta ya no poder más. Os he visto bailando con los cámaras de gas. Os he visto creando aquello que querés crear. O al menos intentándolo con fuerza y voluntad. Sé que tengo suerte de teneros cerca. No encuentro belleza en los que nunca se revelan sé que tengo suerte de teneros cerca me no encuentro yiento a los que nunca se revelan y a gracias os doy gracias aupa ah, y aupa i seguim seguim amb més música combativa de la bona que portesisma, mm. que portes, portes doncs, avui. Don, mira, porto, porto al Sesnevelsa, però si ho sóc sincer, uh, sí, això s'ha parat, per tant no porto la info. Uh, en tot cas, si voleu, tirem el temilla i i després la comentem. Pues marchando, marchando. Venga, dale. <ríe> Go sueta. Bidea so aquí rikiki jarakagoki, go sueta go pasatzen da subia un día la sinaga de que fusionen diversos estils amb el Xavier Solano, el Sergio Pachuco, el John Elisalde, l'Arich Lombide, Livan Sugaramurdi, el Pello Gorgochategi, el John Mari Besain, Laitor Sabaleta i el Sigor de Z, amb aquest Goti des del Freedom eh, Iru hiru del 2011, espectacular tema jarranga no dels Esnevelcha per als al Pimpam Castanyot. Gardalot dels bons. <laughs> sí, sí, castanya per la castanyada la tarda. Molt bé, seguim amb més música combativa, seguim amb més música de la bona, ens la porta ara diria la nostra companya, la Mire, que dius, guapa, cap on vas? Doncs pues vaig cap una novetat, diria que encara no han sonat el Pim Pam Pum, de fet som un grup de 3 fèmines i un DJ que porten molt poquet, van començar aquest 2014, eh, són del País Valències, jo amb i latives. No han sonat, no? Doncs... Pues, mm, tenen manera Benvingudes al eh? eh, sí. Pim Pam Pum. Eh, la cançó es diu Donas i el seu primer disc es diu Bruixes a Dol i bueno, fan fusió de reggae, k-drama, bass i rap. A Ara araos eh? agraden. Som i doncs. hem d'aturar tot aquest patriarcat i que no em tractes com un objecte sexual. Soc una dona que sap lluitar i no pense tolerar actituds masclistes. mai. I és que nosaltres hem nascut per avançar i és que nosaltres hem nascut per convencer. Si ens toquen a una responem sent, alça al cap i crida al vent i ets a paris al poder. Són dones, son combatives, exigir respecte y ahí sí que nos discrimines la revolució. Feminista o no serán, totes llutes en combat, contra el patriarcat. Són dones, son combatives, exigir respecte y ahí sí que nos discrimines la revolució. Feminista o no serán, totes llutes en combat, contra el patriarcat. i el meu cos, la meua decisió. I estem farts de tanta imposició. Sexe quan desitzen embarassos com opció. Les teues lleis són violacions. Abortament, petret i no de condenar. Església hagi estat fora d'aquest tema. Mira'm, escolta'm, massa és el que hi ha. Dones lliures lluitant d'atac radical. Som dones, som combatives specte així sí que no disrimmines la revolució. Feminista o no serà totes jutes en combat, contra el patriarcat Son dones, són combatives. Ex respecte lleixí sí que nos disrimines la revolució. Feminista o no serà totes juntes en combat, contra el patriarcat. Bis banderis de unís, arrape les costures del poder, alts germanes, juntes combatem. Les estructures del patriarca, toca dallar i tota reventar. Tot no trepat ja tu i esclava, l'home el teu company i no què ets manar Rebel·la't, rebel·la't contra la dominació ni passives ni sumises combatives per missió Xouto, no trepats, ja estorà mai esclava, l'home el teu company i no què mana manar Rebel·la't, rebel·la't contra la dominació ni passives ni sumises combatives per missió Som dones, som combatives No es discrimines combat contra el patriarcat Bé, bueno, són dones, no? <ríe> Brutal. Brutals, les pupiles Fem pujar el pac i el Aquestes pim Aquestes han de sonar més Jo crec que... Que no Pujaran. sigui la darrera que vinguin Bona proposta, boníssima la proposta Gran treball el de la Mireia Seguim amb més música combativa Seguim amb el pim-pam-pum Ara va el Manolo per tirar ara el seu de la tarda Doncs mira, jo portava un parell De, de temes tranquil·lets però com que arribo tard començo ja a, a Pinyón i, ja, ja, ja. i porto un grup de dones també, un grup de, de dones d'Almeria, que es diuen diuenàquia subversiva, de, amb el seu únic àlbum, jo diria de 99, eh, amb un tema que es, dia, que es, que es diu creia ser feliz. Quèia fer veure el primer trai del programa. Com et tony Siempre que llegas a casa, me pillas en la cocina, embadurnada de harina, haciéndote la comida. ¡Que te tu padre! ¡Creía ser feliz! Cuando nació pequeñamos en la perra, No calla la valentia Tenia su profesió e castanyó de la tarda amb uh, màquia subversiva a uh, Flamencore des de no. Maria Em sento despentinat. Flamencore, flamencore sí, sí. Em sento despentinat, I ara la resta como... bueno, ara, ara com no, us podeu passa, bene, imaginar, no passa, eh? hi haurà un canvi de registre. <ríe> <ríe> sí, una una, una micaeta de una micaeta de ja <ríe> eh, fè -te'm. Fè -te'm, eh, que no Fetem's no una serra, eh, tío, que <ríe> <ríe> ni, ni els pitjors enemics ho feien <ríe> Molt bé, mireu, ens en anem ara amb els Ix Fanecaes, que és una banda també eh, de nova formació i també que venen per primera vegada aquí al Pim Pam Pum. Benvinguts i benvingudes Ix Fanecaes, és una banda de punk folk de, de l'Horta Nord, eh, amb una veu i crits del Josep Moro, el baix i les veus al Sergi, Mister, el guitarra i les veus al eh, Nelo, a la bateria i les veus al David, Vina i el viol i la Marta, l'acordió l'Ale, Antonakakis, perdó, i a la guitarra i a les veus el Rubén és el seu primer tema enregistrat és dels pocs temes que tenen s'anomena Murralla i és un festival Arrangano fum li -tunyina. Treballadora sodo misa pel mercat repressió per als seus gangs que s'empunxen a strats portant Carles Boques amb El festival, festival de d'Ixpanecaes, aquesta cançó mou ratlla. Eh, volia comentar que, que acaba amb un sol guapíssim de violí, com heu escoltat, molt, molt sablant el que surt del tema Packer Bells Fròlics eh, del CD Naciones Celtas, interpretat brillantment per la Aileen Ivers. Brutal la cançó, brutal la, el grup i la proposta. Esperem que us hagi agradat tant com, com almenys per qui sembla que Què dieu? Com, com va això? Com va el primer programa? Bé. Bé. Sí, sí, molt acompanyades avui. Eh? Sí, avui, avui, avui ja ho he de fer, això en un bar és increïble. Tota la gent de la menuda que ens acompanya. Aquesta taverna del rotllo, a Saranyola del Vallès, al carrer Torrent número 61. Els que no hagueu vingut, les que no hagueu vingut, ja trigueu. Cap on va el pim-pam-pum. Seguim amb més música de la bona. Sí, seguim amb les dones. Ja sabeu que a vegades són monotema, però m'agrada. Eh, avui el segon tema que porto és de, del grup que ja s'anomenen Healy Hop el eh, que es bueno que fan philyhop <ríe> <ríe> eh, son la latina y la arid que son las bocas de la baba da barna al tema si en cubiertas y bueno no me mes di que, que está guay porque ahora ha ya un barcami que, que la idea surda cara la fondo de mujeres que no sé si he participat. Es va sí? parlar el, el programa passat, sí. el 139 el vam parlar, però comenta, comenta vale. com digues. Pues Fem, que sí. Elles, elles tenen, bueno, estan fent un tema per, per aquest CD, que si, encara, sí, que si encara no he fet el Barcami, pues estaria bé. I aprofitant, parlant de Barcami, també podeu col·laborar amb el Barcami de Para, Cuina i Pensa, que avui estan aquí com han arribat al 2.000 euros, Pues Ay, ens, han promès, ens han promès que faran un estrictis i ens convidaran uns xupitos. <ríe> bueno, després en Manolo ja ens explicarà el que. I res, a veure si us agrada. doncs, boca de baba. Sàntigament, empenta col·lectives, la sortiva de menys m'encala, més creativa, un modus operandi que ens situa en l'ofensiva. Si es cau l'anonimat, serà mon amor aliança, sota la lluna plena, confreixant totes les feres, juntes superen mancances. Juntes De bon grà, s'escurça el tram, entren les feres que salsen, són fortes, no suporten la farsa, en què s'han immerses, ja no esperen res, ja no esperen perquè prenen i són desobedients. Són desobedients. edients. També en plans varis mirant al nostre costat per rosaris. Fora dels nostres ovris esescdalitzem els avis de l'opus. Viu en un calvari quan ens miren els lisnos tan maus i varialls varem aterrar com un obus esclatant al bell mig de la bona nova portant actituds noves casos de recrogrames, les veus intocables als seus barrisals, però també piixant i cagan i estan aquí al costat. arrià i bona nova on Plaments propagant la proclamant mm. Qui plora no mana i qui, qui mana, mana no plora Pana la por mm. perquè l'acció comporta repressió, Però no ens poden aturar No, no, no, no ens poden aturar a bordera, quan es clau mirem com plou els assassins de brau se'ls el passaran els pou, front porucs que són i reuen que tenen dons, interestel·lars i van guanyant milions, molts encara cara al sol, enclats en un passat que sempre fou millor, ai, quina pudor, si sí, volen però no poden però al carrer, les companyes sense papers, no tenen res a fer, la policia les ha dia a dia, sang i fetge, el mucador vermell, viatjava a la butxaca punt per apuntar aquests gualdrapes en placai, porra i pistola, compa, no treu no trobis mai sola. Potser algun dia riem, dient tot ha estat una trola. Però, mentrestant, tu no, no trobis trobi sola, sola, eh? no trobi sola, No trobis sola. No trobis sola. sola. Europa, fortalesa. Seu la traïdoria més perversa d'arreu. Europa, fortalesa. Que vagi contant dies que cau pel seu propi peu. I com ho veus? I com ho veus? Bé, bé, bé, bé, bé. Bona, bona, boníssima també la proposta de les Boca de Bava. Gran tema el que s'acaba tirar la mestra Mire. Vem a pujar el pa com sempre, aquí el pim Seguim amb més música combativa, això això no satura. Ens hem acabat els Riqui que ens ha de portar el tema zaranga no de la tarda. Sí, bueno, no sé si el de la tarda, però bueno. Porto, porto el tan recordat del company Marius? Marius Intèx. Uh, i tant que, que m'recordo. Sí, pues porto un temilla de, dels seus, que es diu Presente regal bomba. I potser el Quim podrà dir alguna més, que el coneix des de fa més temps, aquest home. Bueno, res, això, que és un, com a persona, un xaval impressionant i com a artista superpotent i aporta uns quants temes treballant un parell d'anys i ara, doncs, sobretot, fotint canya també des de la uni, des dels casals i aquest, com veureu, és un tema bueno, potent, canyero, i el, el anirem sentint, el anem sentint sonar, aquest nano. Un crac, el Màrius. Wait a minute. Let me know. de tens clipera la butxaca davant meu gosso rabioso sense número de placa La plaça s’implica. Digniifica la lluita contra la cínica, burgesia cataca lou amb de goma i ploren les parets. Crema Barcelona La penya té set, caputxes negres i olode, esprai muntana, el capital de febre i les famílies passen gana, vivim sols en un món que no és el nostre dominats per poders ocults,gent sense rostre, despertem el monstre Som energia lliure, capaç de construir una contraproposta tenim tota se la massa sense poc. Però, però, som la massa sense por, però la massa està totada, no presentem batalla. Som esclaus d'una pantalla que ens manté ralla. Apocalíptics virtuals, però la rutina tothom torna els seus rituals. Sí, vinc d'un país on la gent no es diu ni Tots tenim milions d'amics, però la tristesa es passa soles. Faig carambol amb la síl·laba si la vida en vacila i la tranquil·la melodia es descontrola. I una pístola per cada sol que mora a l'horitzó. El present és regal bomba, però el futur pot ser sí. millor. Si escric lletres és per no perdre l'esperança i si sí. manca la, la confiança al finalitzo. La cançó. Radio Rama, al 91.4 Família, seguim aquí a la menuda. Donem passa a la secció informativa, donem passa a la agenda del Pimpampum. El primer acte que aporto, el primer acte que aportem, és una xerrada informativa amb Quim Arrufat, diputat de la CUP al Parlament de Catalunya, amb el nom eh, "9ena Independència i anem més enllà, plena sobirania, poder popular". Serà dimarts 4 de novembre a partir de les 19:30 a l'escola el Martinet de Ripollet i organitza la gent del Compromís. El següent acte eh, és un acte que ens fa molta petxoca donar des d'aquí des de la menuda. Ells són les setenes festes majors alternatives de tardor. En aquest cas eh, se l'omena la xiqueta amb el lema immuns ni a la gàbia, prou repressió a la dissidència. Els actes començaran al dimecres dia 5 a partir de les 8 de, del vespre hi haurà una xerrada sobre el tema del Pla Caufec, ni Muts ni a la Gàbia, aquesta repressió que estan patint eh, les, les persones eh, que van reivindicar la, la no construcció del Pla Caufec, que a més es va, es va aturar després i que bueno, ara la repressió de, del govern de Convergència en aquest cas els doncs, està, està volent demanar causes. Eh, la, la festa major alternativa continuarà el divendres 7 de, 7 de novembre amb concert acústic Uh, amb Toro Roc, uh, que serà també al Buirac, al carrer Torrent número 48, el casal popular i cultural d'aquí de Cerdanyola, al costat de la Menuda, i els actes clouran el dissabte dia 8, uh, a partir de les 11 del matí, hi haurà una gincana infantil uh, de, de la xarxa d'Esplais, arriba la Sidra, uh, serà el Parc del Toronet, a les 12 hi haurà vermut amb musiqueta, a les dues uh, dinar solidari a càrrec de solidaritat sardanyolenca, a les 7 i mitja el Corre Varsc, Uh, amb la banda patilla i a les deu i mitja popular d'entrepans i di jockeys amb IUPD uh, i DJ Lele. Tot això, com sempre, organitzat per la gent, per la bona gent de la, de la Comissió de Fiestes Majors Alternatives, el boi millor que tenim aquí a Cerdanyola. Un altre acte. Gora, gora, gora, fmea, clar que sí. Uh, un altre acte, també molt suculent, serà el 19 de novembre a les 7 de la tarda, també al Buirac. Aquí a Cerdanyola. Serà la presentació del llibre quan la por canvia de bàndol, uh, les claus de la desobediència civil als països catalans i intervindran Arnau Carné, de Tigre de Paper, i Xavi Pellicer, d'Alerta Solidària. El següent acte de l'agenda és aquest La Pedra Fest, el cinquè aniversari del bar La Pedra al barri Vell de Girona. Serà, la, serà el 28 de, de, de novembre i serà a la sala a la Mirona de Sal. La Pedra, aquest bar, aquest, aquest raconet de Girona, eh, encapçalat pel, pel francès per l'Escatu, el nostre col·lega, que fa 5 anys i que ho celebrarà per tot allò a la Mirona el 28 de novembre, amb les bandes La, to, la, la Tosca Brava, que faran un punt roc en garatge des de Girona, i Coalició en Canalla, que farà un punt roc des de la Bisbal. No es perdó tampoc aquests actes de lo més suculents i ens sembla que el darrer acte, una agenda mm, tranquil·leta, una agenda petita per, per estar aquí a la menuda, és un acte també impressionant impressionant 10 anys de lluites populars a Sabadell, La Flama, aquesta gent que sorgeix arran del, del moviment popular de Sabadell, de l'MPS, que organitzen un pedazo de bolo, serà el 20 de desembre, 20 de desembre, família, no us ho perdeu, a Sabadell, a la Fira de Sabadell, amb xarango, esnevelza, al quadrat, espencat i dijòquies. Brutal també aquest de acte i fins aquí l'agenda. com si ho haguéssim fet tota la vida. Seguim endavant amb més música combativa, seguim endavant amb més tema cerranga, no es vena. seguim amb el pim pam pum, que això no pari. Vinc, i us vinc a tirar un tema, un clàssicón, però que no podia faltar tampoc. Aquí estem de castanyada i a castanyada sembla que les castanyes només tinguin un color, no? però les obres ja en tenen dos, així que no calen presentacions i us deixo amb el blanco i negro. Fumli. Todo en blanco y negro el vaso acaba siendo amigo mudo, las mismas caras los mismos gestos amigos b b aquest blanco i negro dels barriquiqui, que no podien faltar aquí al pim-pam-pum. Ben sí, guapa, ben guapa. Aquí un cop de l'estirada, cabron. Si sí, sí, sí, no, ens enganxa el toro, però és per un miracle perquè sortim a fumar i aquestes coses i bueno, passa el que passa. No, no, aquí hem de dir que això està ple, que és preciosa la taverna pels que no hi havíem estat i que... Sí, ceirem, és veritat. Seguirem també... unes castanyes brutals. Si voleu la millor ratafia d'Ulot, els millors vermuts de valls i sídra basca, veniu aquí a la menuda, al carrer Torrent 61 de Cerdanyala. I, i fareu uns bons veures i uns bons menjars. També tenen el, el menú menut, cada, cada migdia, 6 euros, calipeu de, de perles. Sí, sí, Seguim amb més música. I mamelada de l'hort, eh? no, no s'ha d'oblidar. Una manita Boníssima. fresca, de, de calçots, de... impressionant. Com, com l'estinen també a l'hort del Càndido, per cert. Molt bé, seguim amb més música, com dèiem. Val Manolo, em sembla? que dius, guapo? Cap, a, cap a on caminaràs? Doncs segueixo, segueixo una mica igual. Avui sóc, sembla que soc el, el, el cresta de, del grup, però soc cresta, clau de, de dona, perquè tots els grups que, que porto avui són de, són de dones. Vinc a Empenades per la Ley, un grup que, que neix a Argentina el 94, em sembla, eh, però que des del 2001 estan per, per Bilbao i porto al seu tema Cerebro vacío. Molt bé, fumlidons. Anem a veure què diuen. dell va. Brutals. Brus, Pocarada màxima que el pimpam que no en faltin. Avui que, que, que portem uns quants grups de, de dones i parlàvem també del, del CD aquest de, de les femEM si.. Ho recomano també un, un documental que ha sortit fa poc. Que es diuando l'escenario, que és un documental que tracta sobre, sobre l'ausència de les dones en l'escena punk i de música alternativa. Eh, que està per Internet i us elrà comano. bé Ja buscardem molt bé bé segui'm amb més música i sembla que no em toca a mi. No, no deixarem a l'estil punk perquè ens anem amb aquesta banda del Baix Llobregat sorgida després de la desaparició de Red Banner. Són els Red Bruts i són el Lluís a, a, la, a la bateria i a la veu, el Marc Calot al baix. El magí a la guitarra i el tacha a la guitarra i a la veu. Porta un tema zaranga no extret de seu EP Brutícia del Baix Llobregat del 2014 que s'anomena Regidor. La Cooks, dedicada a aquesta cançó, a tota aquesta basura, d'Esquerra Unida Alternativa, d'Iniciativa i de tants altres grupluscles que l'única cosa que volen és una maleïda de butaca i seguir guanyant calés. Foteu al camp. Esperem que us ha agradat aquest temacle dels Red Bruts, que us ha semblat. Molt bé. Veig que no sóc l'únic que comença a pujar el pa. Bueno... L'inem fotent, no? L'inem fotent. El Pim Aquí el Pim Pam. Molt guapa la proposta dels Red Bruts, això no s'atura, això continua. Uh, seguim amb més música combativa. Mira, què ens portes? Pues ara baixarà una miqueta al registre, però bueno, de totes maneres el grup es diu La Fúria, així que la lletra ja sabem que... Bueno, en teoria són lletres transgressores i subversives, però bueno, tenim rap feminista, des de ria i a veure com sembla, si agrada. Crec que és la segona vegada que sona al sí? programa. Interessant la proposta. Anem a veure com sona. Molt bé. Fumli. Fumli. Sí, però... Thank <laughs> you. Venimos armadas a vidas de lágrimas, hartas de correr y de contárselo a la almohada a la el grito, un mensaje claro pa' cerebros más bien básicos, somos la justicia y la venganza y existimos, sucias mancilladas y quemadas en la hoguera, rancios pedestales con vestidos de princesa, nubes de algodón donde nadie es con cartera, hoy somos las que reescribirán la historia entera, brujas del infierno nuestro lema es la defensa, feminismo activo ni una agresión sin respuesta, cuesta hacer oír una protesta cuando ruese reza del sistema, duele sí, sí. enmenda y lo sustenta fin. Mache de mano, mira chulitos a mí, please. Soy aprendiz, no venimos como carne ni para gustarte a ti, no. No somos perfectas, no, no somos muñecas, no. no somos humildes, delicadas ni pequeñas. Peras masticadas crearon nuestra violencia y no. No, no tengo sino sino es. Ni dios ni amo ni marido ni partido, no hay clemencia. No hay clemencia. Hay clemencia. clemencia. clemencia. clemencia. Estàvem aquí, estàvem aquí celebrant, celebrant aquesta 140a edició el Pim Pam Pum. Això no satura des de la manu de Sardanyola. Brutal, això. brutal, la veritat que sí. Molta pachòca, molta alegria, estàn totes vosaltres i també d'estar totes les que ens escolteu allà on sigueu. Va, doncs ara hem fet aquest break, però tornem a pujar la cresta, eh? jo ja vinc aquí a despedir-me amb la meva, amb últim tema, però és un tema que segurament us ha sonat molt al cap. Però més els ha sonat, els de, allà els de dalt i el de dalt de tot, no? Perquè si hem d'ocupar, ocupem tot el que faci falta i fins i tot el cel. Que no pari, canalles, destruint-ho tot. Fumli! Total, boníssima, boníssima, boníssima. Aquesta pedazo de tema, temazarranga, no per la vena dels canalles. Sí, sí, li dediquem al Carlos, també, que aquí m'han dit que li agradava molt, temazo. Sí, molt bé, molt bé, molt bé. Uh, és un orgull i es fa una patxoca increïble estar aquí, però com tot comença, tot acaba i fins aquí arriba la 140a edició del Pim Pam Pum. Oh. Oh, oh, la veritat que sí, perquè jo ara mateix n'hi tirava quatre temes més, però fins aquí arriba... Ho eh? Complicat, complicat. Bueno. Tirarem un parell he de, de dir... temes més, això sí? Una cosa, he dir que avui se m'ha fet molt cur, eh? A mi també. Jo no sé, jo no sé. A mi també. No sé Tanta vas... gent i... Hi havia molts temes molt curtets, eh? Sí, eh? sí, també és veritat. I l'agenda <laughs> també era curteta. I, I entre que estem entrant i sortint a fumar, que igual això no es veu, però... Però és així. Però és així. Eh, una cosa inèdita, o sigui, hem portat dos temes de hip-hop que duraven un, tema, un minut i mig cada un. Hip-hop mm. hip mm. d'un mm. minut i mig, sí, sí, sí, sí déu-n'hi-do. Sí, és raro, no? És raro. Mira, jo us volia dir una cosa, volia dir que aquest programa va dedicat a totes, a totes vosaltres, que ens escolteu, ja sigui a la feina, a casa, o aquí a la Menuda, o al boirac o a Can Capablanca, o a l'Ateneu de Barberà, o al Casal de Joves Obriupàs, o a l'Atxur de Terrassa, o al local de Ripollet, o a l'Escretxa de Sabadell, o a Cal Tamarari de Sant Cugat, o al Brot de Montcada, o a qualsevol altre casal o ateneu dels peixos catalans, dedicat a totes vosaltres, a totes les que lluiteu que no aturi el pim pam punt res, que segueixi aquest programa molt molts anys més i ens n'anem en com dèiem amb dos temes, sense sembla que el primer el tires tu Manolo. Jo marxo amb, la, amb l'Sboard to Hate, un grup que vaig portar ja fa un parell de programes eh, des de Barcelona amb el tema La vella màfia eh, dedicat molt especialment a tota aquesta burgesia capitalista fastigosa que ens fa la vida cada dia pitjor però que, que algun dia moriran volment molt malbé. I per acabar, porto un tema de eina, però, però que no només el porto jo, perquè avui ens hem esbarellat l'irmaio. Ens hem creuat, per, ens hem creuat amb un tema no podia ser que no el tiréssim perquè aquesta penya estan preparant algun disc, supòs o que sigui, sí, però han tret un tema nou i, i havia de sonar. Estan preparant alguna cosa, però jo no sé si serà un disc. I res, què portem Isma? Que portem. Portem, portem una nova cançó d'Alzeina, aquest grup de Vilafranca del Penedès, eh, ex-inadaptats, amb l'Àlex a la veu, el traxo a la guitarra i el bull al baix, proletaris del món units, que és un nou tema, com dèiem, inspirat en el llibre de Franz F Fanon, Els condemnats de la terra, amb la incorporació del Moisès a la gravació del baix i la, i la bateria, Però, no, per acabar per tot l'ualt, per acabar aquesta 140a edició, aquesta castanyada a la menuda, aquest pim-pam-pum, s'acaben veina, Esperem que us hagueu passat la mitat de bé que nosaltres. No sé si algú vol afegir alguna cosa. Home, que és un pleixo de de fer el programa en directe aquí amb tanta penya, no? El, el Pimpa Montur. I que la festa continua, que si volen venir, que estem aquí a la menuda. Estarem aquí fent un un veure, segur. Molt bé, família, fins aquí el Pimpam Pum. Ens veiem a la xarxa i pels carrers. Salut i revolta. Salut. días, la última hora nos lleva ahora mismo a Melilla. 400 personas han intentado saltar... El...